Znelostná asimilácia v prevzatých slovách. Pri preberaní cudzích slov do slovenčiny uskutočňujú sa v pôvodnej zvukovej podobe slova rozličné zmeny. V hláskovom znení sa cudzie slová slovenčine prispôsobujú tak, že sa cudzie hlásky nahrádzajú najbližšími príbuznými slovenskými hláskami, a odstraňujú sa nezvyčajné hláskové kombinácie. Cudzie slová sa prispôsobujú aj tvaroslovne. Postupne sa začínajú skloňovať, časovať, stupňovať ako domáce slová a podľa formálnych znakov, napríklad aj podľa formálnej podobnosti s domácimi slovami, prehodnocuje sa aj ich zloženie. Prispôsobovanie slovenčine sa prejavuje aj tak, že sa v prevzatých slovách uskutočňuje znelostná asimilácia. Pri preberaní a zdomácňovaní cudzích slov sa zákonitosti znelostnej asimilácie uplatňujú podobne ako v domácich slovách. Ak sa teda na morfematickej hranici, na hranici slov, na hranici predponia koreňa slova a tak ďalej stretne neznelá spoluhláska so znelou alebo znelá z neznelou prispôsobuje sa predchádzajúca hláska nasledujúcej tak, že oby dve sú buď znelé, buď neznelé. Hovoríme napríklad abstrakcia hoci píšeme ab observatórium hoci píšeme ob, subtropický, hoci píšeme sub, ex hoci píšeme ex. Znelostne rovnaké hlásky sa nemenia. Hovoríme ex-katedra, abnormálny, abdikovať. Lenže toto pravidlo neplatí v prevzatých slovách priamočia preto musíme znelostnú asimiláciu v prevzatých slovách prebrať podrobnejšie. Budeme pritom predpokladať, že si pravopis uvádzaných slov skontrolujete podľa slovníka slovenského jazyka alebo podľa inej pomôcky. Uvádzaním pravopisu by sme stratili veľa času. Po každom príklade však urobíme krátku prestávku, v ktorej by ste si mali uvedomiť pravopisnú podobu uvádzaného slova. V slovenčine sa v prevzatých slovách znelostná asimilácia uskutočňuje na hranici samostatných slov a na hranici slovných základov v zložených slovách. Vyslovujeme napríklad, že spočúvam kontakt so všetkými, prax za teória, maršruta, polidbyro transakcia, vadhodina. V niektorých prípadoch sa ustaľuje dvojaká výslovnosť, pričom podoby zvukovo bližšie k ich zneniu vodovzdávajúcom jazyku alebo k ich pravopisu hodnotia sa ako cudzejšie a ako primeranejšie pre vyšší štýl výslovnosti. Tak v neutrálnom štýle vyslovujeme Korpus delicti, deus ex machina, non plus ultra. No vo štýle sa vyslovuje aj corpus delicti, deus ex machina. Zvláštnu situáciu pozorujeme v niektorých zložených slovách, ktorých druhý slovný základ sa začína zvučnou spoluhláskou. Častejšie sa vyslovuje napríklad finishman, pivotman, pivotmanka, športsmenský, nie finishman, pivotman, športmenský, ako by to vyplývalo zo zákonitostí znelostnej asimilácie. Naproti tomu vyslovujeme kongresman, kongresmani, hoci skladba slov je v obidvoch prípadoch rovnaká. Vyslovujeme ďalej makrosómia, nanosómia, pansofia, persulfát, tu nie sú podmienky na znelostnú asimiláciu, no ustálila sa výslovnosť unizóno, píše sa unisono, hoci ani tu by sme znelostnú asimiláciu neočakávali. Znelostná asimilácia na hranici predpony a základu slova sa vo veľkej väčšine prevzatých slov uskutočňuje rovnako ako v domácich slovách. Vyslovujeme abstrakcia, absurdný, predpona je ab, exhalát, predpona je ex, observatórium, predpona je ob, postglaciálny postromantický, predpona je post, retranslácia, predpona je retrans, a tak ďalej. Ak nasleduje zneláhláska, znelostná asimilácia sa uskutočňuje aj v slovách s predponou dis. Vyslovujeme disharmónia, dislokácia, disgenéza, dizlália a podobne. Vyslovujeme však disimilácia, disolúcia, disonancia, lebo v týchto slovách je predpona di, nie dis. V prevzatých slovách sa znelostná asimilácia uskutočňuje aj v prípadoch, keď sa vnútri slova stretnú dve alebo tri spoluhlásky ktoré v domácich slovách nemôžu stať vedľa seba. Preto sa v spisovnej slovenčine vyslovuje Aztékovia, egzém, Gangster, pleps, Röntgen, Synekdocha, Wolfgang, Wardburg. Ako viete, píšeme Aztékovia, Ekzém, gang, ster a tak ďalej. V prevzatých slovách sa znelostná asimilácia uskutočňuje nepravidelne vtedy, keď je neznelá spoluhláska, obyčajne s, v korení slova medzi dvoma samohláskami. Hovoríme napríklad mezalína, vizáž, podobne majestózo, spirituózo, rezumé. V iných slovách však vyslovujeme s. Hovoríme asimilácia, asistent, koncesionár, konfesionálny, esencia, fisúra. Neznelú spoluhlásku s, pravda, že bezvýnimočne vyslovujeme v slovách, kde píšeme dve s, ako v slovách pianissimo, glissando. Tento ortoepický tlak na výslovnostné zmeny a prispôsobovanie cudzích slov je taký silný, že mnohé slová dnes už aj píšeme iba zo z. Píšeme i vyslovujeme burza, nie bursa, podobne desertér, dizertácia, konverzácia, konzul, kozmos, kríza, muzikant, múzeum, perzekúcia, senzitívny a tak ďalej. Táto výslovnosť preniká aj do slov, v ktorých s nasleduje po zvučnej spoluhláske. Vyslovuje sa totiž forzitia, píše sa Forsitia Nelson píše sa Nelson Persiflash píše sa Persifláš, Skansen píše sa Skansen Versus píše sa Versus Vice versa, píše sa versa Výslovnosť zo z sa dosť často zjavuje už aj v slovách garzónka, konzonant, konzonancia, persona, personál, personifikovať, šanzón, šanzonier, šanzonierka. V slovách s opačným poradím spoluhlásky s a sonóry sa znelostná asimilácia neuskutočňuje. Píšeme i vyslovujeme, islam, islant, osram, osmóza, komsomol. Výnimočne sa však vyslovuje kvizlink. Konečne treba upozorniť aj na chybnú výslovnosť niektorých slov. V spisovnej slovenčine je neprípustná výslovnosť grieda, madrac, lobda, Fotografovať, pečadiť, blomba, oplátka. Vyslovujeme krieda, matrac, plomba, lopta, loptovať, loptové hry, oblátka, fotografovať, pečatiť. Osobitná situácia sa vyvinula vo výslovnosti hláskovej skupiny KS, ktorá sa v cudzích slovách zapisuje písmenom X. V cudzých a prevzatých slovách sa KS, X, vyslovuje ako KZ v spojení X, ak X stojí na začiatku slova a ak nasleduje samohláska alebo znielá spoluhláska. Po skupine X nemusí byť morfematická hranica. Vyslovujeme exminister, exhalát, exemplár, exil, existovať, exotický, exogénny, exotermický, exámen. Vo všetkých týchto slovách sa píše X. To je E-X. X sa takto vyslovuje aj na konci slova, ak bezprostredne nasleduje znelá hláska. Vyslovujeme napríklad Prak zapsolvoval, bok zalížovanie. V ostatných prípadoch vyslovujeme X ako X. Hovoríme napríklad expanzia, explózia, dextrín, textil, borax, box, prax, box pokračuje, prax trvá, xantipa, xerografia, Xilofón, oxidácia, plexisklo, lexéma, boxer, fixní, reflexia, taksa. Prevzatých slovách sa neuskutočňuje znelostná asimilácia v týchto prípadoch. Pred slovotvornou príponou vyslovujeme kongresista, základný tvar je kongres, revanšizmus flautista. Pred pádovou príponou prax. Praxe, praxi, opraxi, praxou. Pred koncovou samohláskou podstatného mena adresa, baronesa, noblesa, rímsa rasa. V nesklonných slovách končiacich sa na E, ataše, Ha, še, plise. V slovách končiacich sa na ús, os, as, es, pegasus, lapsus, xerxes. V slovách končiacich sa na er, retušér, režisér. Na záver tejto kapitoly pripojujeme ešte dve poznámky. Úplné zachovanie pôvodnej výslovnosti slova alebo slovného spojenia v slovenskom kontexte sa pripúšťa iba vtedy, keď takéto slovo alebo spojenie možno v danom kontexte hodnotiť ako citátové slovo a ako presný citát. Vo výslovnosti prevzatých slov sa vyskytuje veľa nepravidelností a výnimiek. Preto odporúčame kontrolovať ich výslovnosť podľa ortoepického slovníka. Tvrdé a meké spoluhlásky Ako vieme, v Slovenčine sa z pravopisného hľadiska rozlišujú tzv. tvrdé, mekké a obojaké spoluhlásky. Toto triedenie hlások sa neopiera iba o fonetické fakty. Je to akési obrazné označenie v nemu artikulačno-akustických vlastností hlások a je to iba pomôcka, ktorú používame pri vyučovaní pravopisu. Podľa tohto triedenia medzi mekké spoluhlásky patria aj ď, ď, medzi tvrdé zasa T, d, n, l. Práve v a ortofónii týchto spoluhlások sa z hľadiska ich tvrdosti a mykosti vyskytuje viacej chýb. Ako tiež vieme, zapríčiňuje ich aj náš pravopis. Platí totiž pravidlo, že výslovnosť T, D, N, L sa neoznačuje mekčenom, ak nasledujú samohlásky i, I, E a dvojhlásky ja, je, ju. Toto pravidlo má však veľa výnimiek. Pod ich vplyvom, ale aj vplyvom nárečí a v dôsledku staršieho vývinu, výslovnosť tvrdých a mekkých spoluhlások a predovšetkým výslovnosť spoluhlások L, L, v spisovnej slovenčine nie je celkom ustálená. Existenciu spoluhlásky ľ v spisovnej slovenčine odôvodňujú najmä tieto skutočnosti. Spoluhláska ľ je v nárečiach rozšírená na Veľkom území. Protiklad L-Ľ -L sa využíva funkčne. Rozlišujú sa slová ako lavica, ľavica, hladí, hľadí, uhol, uhol, lak, ľak, stáli, príjem, stáli, ľudia, žili, na rukách, žili, šťastne, stále, Vlastnosti stále ešte neviem. Včelou, mača vyskočilo za včelou, včelou liečiť včelou kašičkou a iné. Spoluhláska L je systémovo zaradená do skupiny ostatných tzv. mekých spoluhlások. Svedčí o tom systém odvodzovacích a ohýbacích prípon. Konečne výslovnosť L má v spisovnej slovenčine starú tradíciu a má pevnú oporu v kultivovaných spisovných prejavoch. Výslovnosť ľ sa v posledných desaťročiach viditeľne upevnila.